O cünahkarlar, Allah'tan korkmayanlar, tarix boyu Allah'ın azabına dükşar olurlar. Ve Allah səhələ quran-i kərimdə bizlərə müraciət edir. Ve deyir ki, فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَ مِنْهُمْ Məhkənin o, yəksibun. Məgər onlar yeryüzünü dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Onların aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Onlar sayca bunlardan daha çox və daha qüvvətli, yeryüzündə daha çox iz qoymuş kimsələr idi. Yeryüzündə daha çox iz qoymuş kimsələr idi. Qazandıqları dünya malı isə Onlara fayda vermədi ki, vermədi. Allahın əzabını onlardan dəhv edə bilmədi. Samud qodunu indiyə qədər onların dağlardan yonduqları o evlər durur. Gedib baxa bilərsiniz. Lakin o evlər, o möhkəm qayalar onlara kömək olmadı. Allahın göndərdiyi o tükürpədizi, səs, külək onları məhv etdi. Həmçinin firon, onun qüvvəsini, ordusunun qüvvəsini bilmək istəyirsinizsə, misir ehramlarına baxın. Hələ misir ehramlarının nə dəcəldiyini, nə səbəbdən, nə məhsədlə dəcəldiyini tapa bilmirlər. Tapa bilmirlər deyə, dünyanın yeddi möcudəsindən biri adlandırırlar. Hələ ki, onu kafir firon öz dövründə qurmuşdur. Onun qüvvəsinə Davala Qadir. Başın Allah təala onu dənizdə basırdı, məhv etdi. Və yaxud Qarun, yer üzünə hələ onun kimi varlı kafir gəlməyib, bəlkə də heç gəlməyəcək. Onun nə qədər evləri, nə qədər minlikləri, nə qədər adamları, tərəfdarları, nə qədər xəzinələri vardı. Xəzinələrinin ancaq açarlarını 80 sandığın içində pahləvanlar daşıyırdılar. Göründü, bunun sandıqları bu qədərdirsə, açarların sayı bu qədərdirsə, xəzinələrində olanların sayı nə qədərdir? Lakin Allah subhanahu wa onu bir gecədə yerə bastırdı, yerlə yeksən etdi, yoxa çıxartdı və günən ona baxıb, diptə edib, kəş ki, biz onun kimi olardı deyənlər, ertəsi gün, yaxşı ki, biz onun kimi olmamışıq deyirdilər. Qudur ki, fasiqlərin, asi olanların aqibəti. Həmsinin ad qövmünü Allah s.ə. şiddətli küfləklə məhv etdi. Nuh qövmünü suyun altında qoydu. O qövmü su bastı. Nuh və onunla birlikdə iman gətirənlərdən başqa hamısı məhv oldu. Hal-hazır ki, dövrdə də neçə-neçə məmləkətlərin su altında qaldığının şahidisiniz. Eləcə də, qut qövmü kişilər arasında olan cinsi əlaqəyə görə Allah Ələ Əbvəz onların başına daş yağdırdı, sonra da o məmləkətin altını üstünə çevirdi. Biz ona yol verməməliyik ki, bizim də başımız Allah-ı Allah baş yağdırsın məmləkətimizi bu cür gülçüsəyli, firavan yaşadığımız məmləkəti altı seçir. Və həmsinin şu Peyğəmbərin qövmünü Allah s.ə. odlu yağışla cəzalandırdı. Onlar uzaqdan bulub gördükdə sevinməyə başladılar ki, bu, bizə xeyir gətirəcək. Halbuki onların başına dala gətirdi. Başına göydən, başlarına göydən od yağdırdı. Allahdan qopmayanlar nə qədər çox günahlar işlədirlərsə, bir o qədər də Allahın əzabına, cəzasına, ləyənətinə məruz qalırlar. Görün, kimlər Allahın ləyənətinə məruz qalır? Qısa şəkildə hədisləri qeyd etmədən bunları sadalayacaqam. Peyyəmbər s.a.v içki səni, şarab səni, onu süzəni, onu çəkəni, və çəkistirəni, satanı və alanı, pulunu yiyəni, qaşıyanı və qaşıqdıranı ləyənətləmişdir. Həmçinin sələmi yeyəni, onda iştirak edəni, şahid olanı, yazanı da lənətləmişdir. Həmsinin taş qopardanı və qopartdıranı, rüşvət verəni və verdirəni lənətləmişdir. Vud qövmünün, bayaq dediyim vud edənləri, o kişiləri, əgər onlara kişi demək varsa, lənətləmişdir. Həmsinin Allahdan qeyrisinə çıxırban kəsəni, Valideynlərinə lənət oxuyanı lənətləmişdir. Eləcə də bədəni dəlib, ona müxtəlif yazılar yazanı, şəkillər çəkəni lənətləmişdir. Eləcə də dinə yenilik gətirəni, cinayətkərə kömək edəni lənətləmişdir. Həmçinin <coughs> heyvanlarla yaxınlıq edəni lənətləmişdir. Təəccüblənməyin, Veleleri de bu cür yaramaz emeller edenler de vardır. Çünkü artık onların beyni dönmüş, ağılları çaşmıştır. Gül kimi, temiz kadınları Allah bize yarattığı halde onlar görün neye meyledir, neye kasır. Halbuki onların şekillerini çekip ortaya çıkarsan bir yabır olar, rüşvay olarlar. Ve sonda en mühim Məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bunu qulağınızda sırq edin. Cünah edən şəxsin savadı artmaz. Əvvəl bildikləri də yadından çıxar. Cünah insanın bildiklərini yadından çıxardan ən böyük amidir. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Allahdan qorxun, Allah da sizi öyrətsin. Allahdan qorxmayan Allah da Allah öyrətməz. Dünyada yaşan onların savadı olabilir. Ama dini bakımdan ahiret için olan savah olmayacakmış.